В іншій ситуації, сказавши таке, я негайно позбувся б тієї самої голови. Ну, по-перше, малюка так називати у вічі ніхто не смів. А по-друге, Федін з Кобуладзе іще могли б стерпіти грубощ з боку малюченка, але вже ніяк від якогось там вискочки детектива.